Крім того, тоді при Магнатських дворах створювалися школи рицарства, де рицарі повсякчас ремеслу навчались і тим самим створювалося рицарство України, яке при військовій потребі миттю піднімалося, бо вояк не удома, а в степу мусить вікувати і не допустить Добрий син землю плюндрувати. Буде заступати матір власними грудьми. І отця матір розумілася, як Україна, Русь, більше того, подільська земля зветься Князівська Русь. А синові умерлого поет подає науку, щоб він наслідував батьківську справу. Україні послужив, зуважимо, не Річчі Посполитій, а саме Україні. Як державець правий Марсове поле, книга перша, сторінка 127. Так поступово пробуджувалася українська державна свідомість. Цікаво, що магнати не соромилися, тісного зв'язку з козаками, та й самі себе так звали. Йосип Верещенський у своєму поетичному творі «Побутка», виданому у Вільно в 1594 році, свідчить про козацтво як про значну мілітарну силу, а князя Вишневецького байду зве козаком бойовим, що не раз бив татар, згадує і претвича старосту Барського. Зрештою спілка між козацтвом та українським вищим шляхетством не протривала довго, і цьому посприяло не тільки те, що поляки з ксьонзами таки зуміли зденаціоналізувати шляхетство, а й внутрішні суперечності між аристократією та козаками. Здається, край ці й спілці поклало повстання Криштофа Косинського, вважаючи, що він був поляк родом, яке історики часто зображують як антипольське, хоч це була війна цілком внутрішня, міжособна про що й написав поему про Острозьку війну під П'яткою Симон Пекаліт 1600 рік. Про свої наміри поет вістить уже в заклику до музи, з'являючи, що війну розпалила Алекто богиня помсти, одна із фурій. Автор недаремно Вияснює тут генеалогію князів Острозьких для того, щоб показати, проти кого повстав Косинський. Короткий виклад української історії подає таке. «Пращуром нашим був Рус, до речі, оригінальна гіпотеза. Потім Київ побудував на Дніпрі фортецю, тоді були князями Рюрик, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир, Ярослав, від яких і походять Острозькі. Отже, повстання проти Острозьких подається як повстання проти віковічних володарів Русі, через що похід Косинського зветься Грабіжницьким, а почався він через отруту якусь, що зароїлося в душі через прагнення влади і голод, а кажучи сучасним терміном, було антифеодальним. Найцікавіше ж у те в поемі, що автор зовсім не осуджує козацтва як такого, навіть славить, зброю і мужів запорогів, а Хортицю зве. «Вірною захисницею люду всякого». І захоплено пише про козацькі морські походи. Слава Запорозького війська на цей час мала вже свою героїчну історію. І Косинський у промові перед козаками перечислює її віхи. Походи проти Криму, Туреччини, Молдови, Московщини, подвиги, яких бажали б могутні царі і полководці. Якихось виразних резонів на виправдання свого брата-убивчого походу Косовський не знаходить. Пізніше, зазнавши поразки, козаки признають ганебність свого акту, бо Острозький завжди бував милосердний Донезових, і не раз виривав їх із нещасть величезних, а саме повстання. Це зневаження честі Острозької, тобто перших князів України. Відповідаючи козакам через посланця, князь Острозький запитує, «Що ж наробило, розкажте, шалене свавілля» і відзначає, що ця міжусобна пожежа змогла розв'язати братовбивчу війну, знищити ларів, духів, охоронців домашнього вогнища і вигнати русів із їхніх поселень. Є війни, вказує тодішній голова нації, справедливі, божі, а є безбожні, в яких не варто брати участі, бо це розпалює Гнів Божий, і Бог зате нашле на землю свою помсту. Ці гіркі слова зазначимо згодом цілком збулися. Вказується також на непостійність казацтва. В останній своїй промові гетьман Косинський покаяно згоджується, що це він сплюндрував ці міста, повні чару, від серця і бажання надмірно зухвалої свободи. В заключній промові князь жалує на те, що стільки душ одважних полягло в братовбивчій війні замість того, щоб боронити вітчизну. Ми взагалі вважати звикли всі повстання соціальних низів прогресивними і справедливими, і я також свого часу писав, що автор Острозької війни не зміг зрозуміти глибинних причин антифеодальних повстань. Марсове поле, книга перша, сторінка 258. Коли ж подивитися на порушені проблеми з точки зору української державотворчості, то мусимо признати рацію Симону Пекаліду в осуді повстання Косинського, бо воно не було національно визвольне, а національно розкладове і фатальне за своїми наслідками. Фактично зруйнувало міжкласову солідарність нації вже на початку відбудови власної держави, о ту моральну погодженість та згоду української аристократії та шляхти зі своїм народом, козацтвом зокрема. І як тепер робітничі страйки вдарять, як хвилі, тільки на повсталій незалежній українській державі, значно її руйнуючи і виконуючи цілком регресивні функції – так і повстання Косинського зруйнувало національну солідарність, що виникла у XVI столітті, і яка могла б привести до безболіснішого становлення української держави. Отже, мало також цілком регресивне значення, адже Польща миттю вбила клин, як це тепер намагається... Чинити Росія між українськими верхами та низами не дала нації створити єдиний політичний фронт, а шляхту хитро на свій бік переманила. До речі, цілком знищивши дім Острозьких як верховне начало, що вело свою генеалогію від великих київських князів. Не дивно відтак, що саме в цей час було організовано Ібреську унію, а вона розколола українське духовенство, як силу морально, цементуючу для нації, все це були цілком свідомі акції. Не даремно й тепер Росія, а раніше комуністи, розпалює в Україні міжконфесійні змагання. Цікаво, що українські поети цю велику політичну біду нашого народу в XVI столітті помітили, зголосили і спробували обмислити. Зрозумілі відтак стають думки брата Северина Наливайка Дем'яна у його вірші «На гербі його святості князя Костянтина Острозького де він же острозького царем зве і радить йому вживати свого меча, щоб уникати зваб домових, занедбавши власні кривди однослівно. Будь звитязцем, або умри, змагаючись сміло за вітчизну, тобто за Україну, бо поняття вітчизни і річчі Посполитої неоднозначні, поета. Щоб люди поминали тебе мило. Марсове поле, книга, перша, сторінка 147. Аммілентіс Мотрицький також у вірші на герб Острозького закликає князів «І ти шляхом предків власних», сторінка 149. Тільки після таких визначень можемо збагнути причини плачів українських поетів першої половини XVII століття, на загибель родів української аристократії та шляхти. Відхід їхній устан ворогів це теж загибель. Польсько-український поет. Мартин Пашковський у книжці «Україна татарами Терзана» 1608 року, виданій у Кракові. Звернімо увагу, що наша земля дедалі частіше зветься Україна, а не Русь, подає такий Лемен, чи не перший, і риторично запитує, де поділися оборонці України? Баратинські, Струси, Вишневецький, Дмитро, Козак Милий, Претвідь, Рожинський, Збарацький, Інші – українські сили. «Дім де Острозьких?» – запитує поет. «До бою готовий?» Винятково виходила річ, Коли українське шляхетство почало ставати Поляками, то й Україна значною мірою почала ставати безборонна. Оборони нема і на окраїць, а з Україною татари погляньте, що чинять. Рвуть мене Україну. З вас же сміються і пинять. І автор закликає, до речі, польською мовою «Славний народе!» З сармацького спадку, гада страшного, не бійся нападку. О, дорогі і милії діти, русьтесь, тобто українізуйтеся, бо мати одна є на світі. Автор ще перелічує українські роди зі шляхти, які збереглися. Гульські, Потоцькі, Течинські, Чорторийські, Збаразькі, Рожинські, Острозькі, Вишневецькі, Заславські, Гербурти і таке інше. Всі вони згодом для України пропадуть. Подається тут цікава декларація. Війни святі, як боронять свободу, Несправедливі ж прокляті з породу. Засуджується тут і між собі, бо внутрішні чвари синам моїм України шкодять. Марсова поле, книга перша сторінка 150-157. Одночасно з Пашковським цю ж тему підхоплює Малетій Смотрицький у своєму триносі. 1609 рік, де плаче вже не Україна, а Східна Церква, тобто православна, і то за те, що сини мої, гадючому позавидувавши племені полякам,